L'alioso Liitat veia 91 si és la Gema. el districte de Sant Andreu de Palomat. Radio Trinitat de Vella. Frances és. La primera emissora local d Oci notturn i música Electrònica de Barcelona. hor. L'alioso Liitat veia 91 si és la Gema. La Sardana, el programa de ràdio dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya. Espai del foment sardanista androen que s'emet els dijous d 11 a 12 del matí i pensat per a tota la gent que vulgui escoltar i gaudir del so de coble. L'equip de col·laboradors per a aquest programa són el Ricardo, el Jordi, el Jaume, l'Eduard i qui us parla el Francesc. Que no és el papa d'ara, eh? Aquest és el programa número 223, que el dediquem a tots els que ens estan escoltant, tant per la ràdio, al dial91.6 FM, com per internet a la plana web, www.rtv-fm.com Us recordem que aquest programa és en directe el dijous, però també han diferit el dissabte i el diumenge següents, motiu per a saludar els que només ens podran escoltar el dissabte, o el diumenge. Sabeu que podeu escoltar o baixar-vos els programes d'altres setmanes que estan penjats a la web que hem dit abans www.rtv-fm.com Doncs comencem el matí d'avui i escoltem la sardana que es titula Sabadell i és de Joaquim Serra Hem acabat d'escoltar la sardana d'en Joaquim Serra amb el nom de Sabadell. Sembla que tenim una trucada. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Escol molt bé, molt bé. Escolta'm, que em podreu posar a la sardana de les si monges, plau. Eh, eh, amb qui parlem? Montserrat, de Sant Andreu. un en Montserrat Llenbí. en Llenbí, què tal? Com estàs? <laughs> molt bé, molt bé. I això que no és ni dilluns ni dimecres. Exacte, exacte. <laughs> Fins que molt... una no se situa una mica. Moltes gràcies per trucar. <laughs> Perfecte. Buscarem, a si la tenim. I si no, qualsevol altra que us vagi bé vosaltres. I si no, alguna que... Que, que, que creiem que pugui agradar, no? Perfecte. Que ens vols explicar alguna cosa sobre, no, de... sobre el programa de Sardanes? Que... Mira, doncs que m'ha agradat. Oh, sí. eh, és una manera de fer cultura, no? I, eh sí? i cap a vull dir, que, que més volem, no? Molt bé, molt bé, Perfecte, perfecte. Què escoltes, els dijous, els dissabtes? Normalment el dissabte. Normalment el dissabte. és que no m'he situat una mica uh -huh. i m'han dit no, no, en directe és dijous i llavors perfecte. dic, va, ah, sempre hi ha bons amics que t'aconsellen quin dia és el que fes en directe, eh? Estupendo. Perfecte, doncs. Doncs moltes gràcies. Molt I anem a veure si la trobem, eh? Estupendo. si no, gràcies. qualsevol altre. Cap problema. Molt bé, Allà, gràcies. a vosaltres. Adéu, adéu. Bé, mentrestant, anem a sentir la sardana misteriosa. Anem a sentir la sardana misteriosa, com, com cada setmana. Eh, es tracta d'endevinar el nom correcte d'aquesta sardana que us oferim. El primer que ens telefoni avui dijous, el número 9 3, 3 -4 6 4 5 -4, durant aquest programa en directe i ens digui l'exposta correcta, podrà passar el dilluns... A les del vespre a Can Guardiola se li donarà al guanyador una còpia del disc de 56 sardanes. Escoltem ara tot seguit la sardana misteriosa d'avui. Hem acabat d'escoltar doncs, la sardana misteriosa. És una sardana bastant misteriosa. Com a pistes, els direm que parla d'una font, d'una noia, d'un soldat, etc, etc. Em sembla que ja més o menys sabreu quina és. Bé, doncs, si voleu participar, ens hem de donar el número exacte d'aquesta sardana. En el telèfon 93-345-6454, també us podeu demanar una sardana per un proper programa. Això sí, ens heu de dir quina sardana voldríeu. Hola, tenim una altra trucada, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com et dius? Montserrat, avui va de Montserrat. Ah, oh, i haurem també de dir de Sant Montserrat 1, Montserrat 2. Sí. Què tal, Montserrat 2? Molt bé. Com va la vida? Molt bé. Sí? Molt bé, escoltant-vos. Avui fa un dia estupendo, no? Avui, exacte, sí. Sí, una mica de fred, però però bé, bueno, molt bé, no? Què ens vols explicar, a bueno, la sardana misteriosa, doncs... Sí? doncs que potser és una font de Montjuïc Ai, quasi, quasi sí. sí. Per allà està, per allà està Encara hi sí. és, no?, aquesta font? Sí El que no sé si hi ha el soldat no, no sé. allà, allà esperant Ah, això jo ja no I la noia, no. I la noia, no. No. I la noia tampoc sabem ah, sí. Sí. Alguna noia sí, que allà esperen que li arribi el soldat Algú ja no raja, per això No? No, no raja? Si ra... No sé ah. si reja eh? ah, no no perquè... coca... coca... no? ara amb aquestes retallades. Segur que tampoc re rejar, no? Heu rejat Coca-Cola, Bé, és de la font del gat, no? Molt bé, doncs mira, oh, exacte. Tens que premi. Bé. Molt bé. Tens premi. Molt bé. I la Montserrat Llambí, que ens ha trucat abans també, li unarem el, oh, el mateix premi. Clar, o sigui, un disc, un disc de 56 oh, segredes. Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies. Què més ens vols dir? Bé, jo voldria fer-vos una petició... D i, per... una petició, ui! Sí. Hi han per... retallades, eh? Ja ho saps? Sí, però, home, aquesta, eh? Veure, us dic primer la sardana i llavors us dic... Digues tot. la sardana, sí, així la anem buscant. Eh, tota una història. La sardana és tota una història. Del Carles Santiago. Del Carles Santiago. A veure, i, i és per dedicar-la... A la vols dedicar? A la Carmen Coronel. Què dius ara? Per Per què? Sí perquè avui fa anys... Ah, mira! Mira que jo estaria callat! Mira, no ho deia ningú, ella. No, però, però aquí es, es diu tot. No se sap tot, eh? Bé, perquè, fi, és tota una història de la seva vida, moments molt bons i sí, moments no de, tant. De tot, esclar. Però, en fi, amb tota l'estima que li tenim com a familiar i, sobretot, com a amiga... Sí. Que, que això penso que és més important I, i bé, és dedicada a ella suposo que avui no ens pot sentir ah no? em sembla que no, em sembla que, ah. que, que anava al metge bueno. eh, però en fi ja l'escoltaran ja diferit l'escoltaran diferit que pot ser dissabte o, o escoltant a través de, de la web o com exacte sí, sí, sí. i que per molts anys i que és una edat fantàstica i tant ta part meva. i tant I, molta experiència, no? Molta, Molta experiència, no? Molta experiència, exacte, exacte, <ríe> però molt bona, Aha. escolta, sí, Perfecte. sí, sí. Doncs mira, t'agraïm uh, doncs. la trucada, eh, ja sí. l'hem trobat aquesta sardana i per sí. tant la tocarem, però com que abans hi ha hagut una petició, sí. primer eh, escoltarem la petició anterior, uh -huh. que és la sardana de les monges ah, i després escoltarem tota una història. D'acord, doncs. I, I així tenim un programa sencer, eh? Si I tant, trucant, no caldrà que, que, busqueu, sí, sí, sí, sí, va bé. que busqueu vosaltres. Doncs moltes gràcies. Ens vols dir alguna cosa del dissabte? Bé, dissabte doncs hi ha de la... A la capitalitat de la Sardana, que ara, és que ara em sortia allò d'abans. Sí. I, en fi, que penso que, que hi hem d'anar-hi. Que hem de ser i a, eh, a Arenys de Munt. A això. <laughs> Arenys. Arenys de, Arenys de sí. I hem d'anar-hi per fer pinya i perquè tots estiguem ben units i, en fi, poder... Que Festa grossa. Tot això fa... Exacte. Perfecte. I que l'any que ve, doncs, ja que serà Barcelona, doncs uh -huh. també que vinguin els de, de comarques Comencem ara ja, vaja Comencem, comencem, ara ja. comencem i, i això no, és un no parar Molt bé, molt bé, te agraïm, eh? Vinga, doncs, doncs ja ho vos explicareu vosaltres millor suposo, no? Ja de Vem, molta feina, ja ho haurà <ríeix> sí te <dio> <ríeix> Gràcies per trucar adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu. adéu Doncs, com hem promès abans escoltem la sardana de les monges Ric Morera i després ja vindrà una altra acabat de sentir la sardana de les Molles, que és de l'Enric Morera i ha sigut eh, seleccionada per la, per la Montserrat Llenbé i també la dediquem a ella i al seu marit Molt bé, doncs com que també ens han demanat eh, la Montserrat Riera que ens ha encertat la sardana misteriosa ens ha demanat tota una història dedicada a la Carmen en Cornell que avui fa anys doncs per ella va i és del Carles Santiago. Hem acabat d'escoltar una sornada del compositor Carlos Santiago amb el nom de Tota una història i sol·licitada per la Carme, que avui fa pocs anys, per molts anys. Això mateix, felicitats. Volem aprofitar... Eh per dir que algunes persones que fa alguns dies que no els veiem perquè estan de baixa perquè estan constipats que si la grip, que si ai, el genoll que bé, algun problema d'aquells que sempre tenim no? i fa alguns dies que no els veiem doncs els desitgem que puguin retornar aviat i que veiem si milloren la salut això, això és interessant i seguim amb el programa la sardana la que bé es diu la noia alegre que no sap plorar i és del Joaquim Serra. La noia alegre, que no sap plorar, és una sardana d'en Joaquim Serra. Hola, sembla que tenim una altra trucada. Hola, bon dia. Què tal, bon, bon dia, amb qui Hola. parlem? Doncs pues molt bé, moltes gràcies a, a la Montserrat qui ets, per haver-se'n recordat aquest dia. Qui, què, què et dius tu? Jo, ai, perdó, <laughs> jo sóc la Carmen Coronel. Hola, ah, Carmen, fa <laughs> molts anys. I que avui compleixo anys. Molt sí, bé. felicitats, eh? Doncs <laughs> pues moltes gràcies. Que joveneta que encara, eh? Sí, sí. Anem, anem sumant, anem sumant. sumant. De tant en tant canviem el número de davant, però bueno, és el que toca. El del darrere cada any, oi? Sí, sí. Ja. Mentre no, no facis tres números. Ja. que com anem? Pues molt bé, eh? he tingut la sort d'escoltar-vos, que sí. normalment no us puc escoltar, però avui he pogut escoltar-vos. Molt bé, perfecte. Sí, com que el, el metge no el tenim fins a la tarda. Ah, la tarda. I he tingut ah. sort de poder-vos escoltar. Perfecte. I moltes gràcies a la Montserrat per haver-se'n recordat, a vosaltres també per la felicitació. Eh? M'heu omplert el dia molt maco, molt maco, que perquè això mereixes, són aquelles coses que donen molt, molt, molt benestar. És una, una recordança, oi? Moltes gràcies. Escolta, Mare. si no tens res més a dir, posarem una sardana dedicada a tu. Pues com la triem nosaltres? Mira, jo... Si la voleu triar oh. vosaltres, perfecte. I, I si no, quina? M'ha passat pel cap una sardana que quina? el meu sogre, quan els meus nens eren petits, els assentava a sobre de la taula i els cantava. Angelina. Bé. Quina? Angelina. Ah, Angelina sí. i ah. els cantava i mira, sí. m'ha fet recordar aquell, aquells temps. A veure si, si la trobem. I si no, un altre dia, no passa res. No, mentre acabem de parlar... Eh? que avui fa bon dia avui sí, fa, un fa un dia, dia preciós maco. sí, sí, fa un dia preciós eh, Mira, sí? avui per compensar és un dia amb les pluges anteriors eh? pues sí, sí, ha netejat l'ambient i l'ha deixat ben net doncs jo sap tu, com la sardana anterior que deia la noia Alegre que no sap plorar eh? molt bé doncs <laughs> pues moltíssimes gràcies d'aquesta felicitació i sí. endavant i que ho feu super, super bé molt bé, gràcies eh? doncs mira... una abraçada per tots gràcies igualment, escolta, doncs, escolta per ràdio Angelina Moltíssim. va per tu moltíssimes gràcies adeu-vos-te, recorda bon Jaume bon dia. gràcies, bon adéu. dia, bon dia. Adéu. Adéu. A la, Carme, a la Carme hem pogut escoltar la sardana amb el nom d'Angelina, d'en Bou. On podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir els sardanes? Doncs com cada setmana, a l'amica de Bart ens diu ara mateix. Doncs mira, si Francesc, jo crec que totes aquelles persones interessades en aprendre a ballar sardanes com també comptar-les i, i, i repartir-les, si voleu. Podeu venir gratuament als curses que fem un Foment Sardanista en Draveny durant el curs lectiu. Vos ja ho sabeu, el dilluns, a Can Guardiola, que és de Cuba, número 2. Aquí sempre podeu venir a dos quarts de set, fins a dos quarts de nou del vespre. O, si preferiu, podeu venir cada dimecres a Can Galta Galtacramat que és el Centre Municipal de Cultura Popular i està ubicat al carrer d'Arquímedes, número 30. Aquí sí que podeu venir sempre de 7, a 2, de 7 i quart a les 9 del vespre. seguit, perquè el temps es va ajustet, eh, parlà... passem a informar de la gent de sardanista, tant menys o lleges l'Eduard, endavant Eduard. Tens doncs mirat eh a la ciutat de Barcelona i hem trobat tres ballades. És el dissabte, mira, el dia dissabte, dia 16 a les 6 de la tarda, a Ciutat Vella, pla de la Catedral amb la cobla la principal de Llobregat. També tenim el diumenge a les 11:15, eh, també Ciutat Vella, també pla de la Catedral amb la cobla Premià i, i també el diumenge, dia 17, a les 11.30, a Nou Barris, part de la Quinoeta, amb el Cople Marinada. També tenim, eh, hem d'informar que aquest dissabte eh, comença la capitalitat de la Sardana a Arenys de Munt, o sigui, el dia 16, dissabte. Eh, us demanem que, si podeu, entreu a la web del Foment, i en l'enllaç que diu Federació Cerdanista de Catalunya a la primera plana, a la dreta veureu que parla dun parell de pàgines de Soberanys Damunt, Capitalitat de la Sardana. allà s'explica molts detalls, de què es faran molts actes que hi ha la idea i la intenció doncs, de que diferents entitats eh, treballin conjuntament i el programa previst per aquest dissabte inclou actuacions de Grossos, puntaires, castelles i sardanes a les 11.30, a la plaça de l'Església abans de l'esdeveniment institucional. Serà a les 13.30 el mateix emplaçament i comptarà, entre altres activitats, amb la lectura de l'acte d'anomenament i l'otorgament de la bandera de la capitalitat i es comptarà amb la presència de les principals autoritats polítiques i sardanistes involucrades. A la tarda hi ha un concert, en fi, és un dia molt complet. Eh, Arenys de Montserrat, la primera capital de la Sardana, i s'edirà al març del 2014 el relleu a la ciutat de Barcelona, al marc de la commemoració dels 300 anys de la derrota de 1714. No us ho perdeu. Ara, tot seguit, escoltem Camprodon, que és del Joan Manent. Hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana del compositor Joan Manent amb el nom de Can Perdón. Doncs ara escoltem Lita de Manel Saberra. Vemes estem arribant a la fi d'aquest programa i per tant ens anem acomiadant fins al proper programa. Agraeixem els col·laboradors d'avui, el Ricardo, el Jordi i l'Eduard Jaume i el Francesc. Us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge a les 9 del matí. Ara per acabar, escoltem tot el tros que puguem de la sardana que es titula Joiosa i és del Fèlix Martínez i Comin.